Slavoslavia a 134, -a, de mulțumire pentru darul mirelui. Aleluia slavă a Tată, Celesc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe Fiul tău cel iubit, ca pe un mire Dumnezeesc, bisericii tale l-ai iar pe El, Duhul tău cel Sfânt a stat, ca semn că prin El ne-ai bine Aleluia slavă-ți, Tată, Celes, te iubim și îți mulțumim fiindcă prin el toate prorociile despre Mesia le a împlinit. La venirea lui îngerii s-au înveselit, iar demonii și dușmanii tăi s-au îngrozit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, vin și-ți mulțumim, fiindcă asupra lui toate păcatele noastre le-a luat, cu scumpul său sânge le-a plătit și cu mila și iubirea lui inimile noastre împetrite le-a topit. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Cereste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă fagurii plini de miere ai Harului ne-au îndulcit și ca un soare sfânt pe cerul cugetului nostru, chipul Său de făt frumos l-am primit. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Cereste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă adevărul Său cu rubinele sângelui Său le-a plătit și prin el în taina inimilor noastre biserica sa această sfântă a zidit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă Sfânta Cruce, ca lemnul ieșit din țeasta lui Adam, a sfințit și prin ea scara la cer și poarta împărăției sale a făcut pentru cei ce l-au urmat și i a sfințit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin faptele lui minunate Sfânta Evanghelie a făptuit. Prin minunile lui ne-am și prin cuvintele lui adevărul l-a propovăduit. Aleluia, slavăție, Tată ce bine și -ți mulțumim, fiindcă asemeni unui soare cu mii de raze este păptura lui, ca de greu sunt pretele lui, ca jarul sunt buzele lui, ca un cer de ametist sunt ochii lui. Aleluia, slavăție, Tată ce este bine și mulțumim, fiindcă Blândă ca este vorba Lui, ca o legănare de crin este mișcarea Lui, ca o mare de milă este lacrima Lui, ca fulgerul este focul cuvântului din gura Lui. Aleluia! Slavă tată Tatăl Celeste, bine și mulțumim, fiindcă în cetatea sa sfântă, ca un împărat să a suit și ca un mire iubit este slujit de fecioare, cu candele aprinse de iubire, care l-a urmat și cinstit, când cu glasuri de îngeri a fost slăvit.